Випили шампанського і з'їли курку. «Интересно, а тут тоже такую сладкую кашицу їдять на Рождество, як у вас на Западе?» запитав він, і я не відразу збагнула, що саме він має на увазі.